а й навіть із графським чи князівським титулом. І Зося почала вирощувати в своїй уяві свого персонального принца, найкращого з кращих, її володаря і водночас раба. Той принц, звичайно ж, був особливим і наділеним масою чеснот. Про вроду не йшлося, це було само собою зрозумілим. А ось обожнювання жінки – Зрозуміло, тільки єдиною у світі, коханої, схиляння перед нею, аристократичні манери і неперевершена галантність – то були основні вимоги до обранця. Такий принц у їхньому містечку з'явився і звали його Тадеушем, Тадеушем Маєвським. Ті, хто його добре знав, називали його Тадеушем Вітрогоном, Тадеком без Бога в голові. Втім, у голові молодика, котрий приїхав гостювати до тітки, водночас, мовбито, проходив якесь стажування у місцевому старостві магістраті. На відсутність селою, яким змащувалися коліща та хитрості, скаржитись не доводилось. Заговоривши на балу, який влаштувало теж староство з нагоди дня польської конституції 3 травня, до панночки з виразними печальними очима. Кольору молоденьких морських водоростей, і він швидко зміг вловити, як зеленкуватий сум у цих очах перетворюється на приховане, проте цілком жіноче зацікавлення дві три зустрічі, і Пан Тадик вже чітко, як досвідчений мисливець за жіночими душами й тілами, вловив, чого потрібно цій панночці з древнім родоводом. І він схилявся перед нею і її ручкою вапився піднести ненароком загублену хустину і при цьому дивився знизу вгору повними захоплення очима кота, який має за щастя тертися об ноги господині. Він висловлював захоплення її численними чеснотами, які ж сам і нафантазовував, її благородством і жертовністю в ім'я високої мети, яку ж сам і вигадував. Він повідомляв, що колись читав про наближеного до короля Болеслава хороброго рицаря Пьотра М'ялковського. «От який у вас був предок, панночко Зосечко!» Прокинувшись, Зося бачила на підвіконні своєї кімнати неодмінний букетик, ні, не розкішних троянд, а скромних польових квітів. І це було особливо зворушливим, адже її лицар вже встиг рано-ранесенько по росі, на яку лечно ступити її білій ніжці, назбирати тих квітів для неї єдиної. Звісно, вона не знала, що ці букети Тадик замовляв синові тітчиної служки. Дізнається вже по його від'їздці. Вона готова була належати йому вже через місяць знайомства. Млосно тремтіла в перечутті кожної зустрічі. Але Тадик, як досвідчений ловець, не поспішав, чекаючи, коли дозріла вишенька чи малинка Сама впаде йому в долоні. Його зітхання були щораз пристраснішими, Але дії цнотливими. І він дочекався. За тиждень до свого від'їзду, Тієї миті, коли нібито несміливо пригорнувши її, Почув солодкий, трохи сполоханий шепіт, Який залоскотав вуха. Я ж ваша, пане Тадику. Його напівшепіт, напівхриплий зойк довершив справу. «Але чи смію я володіти богинею?» «Ось воно, щастя!» – подумала наступної миті Зося. Вона ще переборола спокусу запросити коханого до себе, але тієї ночі не спала. Хіба передрімали білі вікна, біля якого на ранок мав з'явитися черговий букетик? Вона хотіла бачити цю чарівну мить і на світанку нового дня відчинити те вікно до її спальні. І вона його побачила – бо Тадик володів не якою інтуїцією. Після прощання він пішов до того ж маркача, сина кухарки, звагів уранці, якому раніше принести йому букета. Дав навіть цілого злотого замість традиційної 20 грошової монетки. Щедрість подіяла. Малий нарвав чималенького віника з ромашок та іншої лугової бридоти, яку пан Тадик терпіти не міг. Почуваючись останнім ідіотом та з посмішкою в душі, Пан Тадик пробрався на світанку в сад біля будинку М'ялковських. Усі вікно, описане малим, на підвіконня якого він кладе ще не висохлий від роси букет. І цієї миті зафіранки, яка відсувається, з'являється сяюче обличчя пані зовсім нічній, так-так, нічній сорочці, її улюбленій коротенькій льолі, що ледь-ледь прикривала чарівні ніжки богині. А що було далі? Далі був рай Ще п'яти таких світанків І цілої прощальної ночі Рай, який змінився Пеклом розлуки Втім, розлука І обіцянка швидкого Як нестерпно чути Через місяць, моя кохана, Побачення Коли тадик попросить руки У її тата й мами було тільки прелюдією до справжнього пекла. Його сценарій розігрувався за ціма правилами модернової додекафонічної симфонії. Перша нота обвалу. Зосі дізнається від приятельки, що її сусідка «Ха-ха, Зосенько, була спокушена цим, ну, цим, дженджуристим тадеком племінником цієї старої набурмосеної дурепи Геновери Маєвської. Тепер ката жінка страждає, ха-ха, бо поїхала до Варшави і побачила, як той вітрогон виходить з кабаретки в оточенні цілого сонмища дівиць. «Неправда, зойкає Зося?» «І ти, Зосяню, з плескою руками знайома, Негайно розжалувана зі статусу приятельки. Ну й зараза, шлях би його трафив цей тадик. Зося проганяє її і ще не вірить. Потім чує, як якийсь обірванець хвалиться,